Він одвернувся навіть, щоб дати їм цю змогу, і чекав на тихе схлипування. Почув, чи то йому лише здалося, та все ж був щиро вдячний. — Куди підемо? — тихо спитав невдовзі. — Байдуже? А й справді, сюди одне й теж, лише назви різні. Може, до ресторану? Там душно, день же. «Просто ходімо гуляти містом», – сказав Назар рішуче. «Десь щось натрапимо і поїмо». Звелася швидко, вкинула хустинку в сумку. Ніна, його чудова, мила, слухняна Ніна, оглянулася через плече, всміхнулася, немов почула його думки. На лавиці біля парадного сиділи три сусідки – Притихли враз і привітались першими. В очах цікавість, схвалення і схоже щось на вболівання. Видно, вони давно на боці Ніни стежать, як розвиваються їхні взаємини і, звісно, ждуть розв'язки. На диво він не розв'язлився. А навпаки, щоб їм зробити втіху, взяв за руку Ніну і пройшов отак до повороту, доки їм було видно. Не змовившись, звернули вниз праворуч, щоб вийти на хрещатик. Там більше місць, де можна пообідати, та й взагалі цікавіше. Назар був сином міста і любив багатолюддя, а Ніна, він ніколи цим не цікавився. Зиркнув на неї збоку, спокійна, ледь задумливо. «Скажи, – спитав, – ти любиш тихі вулиці?» Чи гомінки? З тобою всякі. Слухай, я не жартую. Тихі мені приємніше, дають можливість думати, не поспішати. І взагалі... Що? Насторожився. Хоч чимось схоже на туди я колись жила. У Києві? Ні, у селі над Тетеревом. А де тепер? Як всі, як всі. Відповіла словами пісні. «Тобто квартиру маєш?» «Маю. Та ще яку?» Сміхнула зірка. «На сто кімнат!» «Гуртожиток!» Зітхнув Назар. «Далеко?» «Ні, у дарниці». «Ого!» Згадав, що вже вона колись казала йому про це, та він пустив повз вуха, бо не хотів нічого знати зайвого. Знання також не воля пута. Він же беріг свободу. Власну? І тих дівчат, які були в нього. А треба їм така свобода? Того не знав. По правді й не цікавився. У кожного своє життя. Як і завжди, на Ніно озиралися чоловіки, і це дратувало. Бачить же, що не сама, а п'ялять очі. Він десь читав, чи просто чув що гарна жінка – чужа жінка. А може це про чоловіків? Усе переплуталося в голові. Принаймні він воліє мати дружину гарну. О, став і дивиться. Якийсь грузин, напевно, Гуцул. Взявши за руку Ніну, щоб розумілий найтупіші з тих павіанів чоловіків, що тут робити нічого, що тут, як кажуть, усе гаразд, Ходімо швидше, кинув. Так зголоднів. Без мене тут голодних досить, буркнув. А, ти про цих усміхнулася. Вона вже, видно, звикла, що всі її пасуть очима. А що то діється, коли сама? Це запитання вразило Назара так, що він аж зупинився. Хотів спитати Ніну, та схаменувся вчасно. Звичайно, липнуть. «Дівчина ж яка з собою?» «Бідний твій чоловік», – натужно пожартував. «Хто має, той багатий», – не залишилася вона у боргу. «Оті он, бідні». «Тобі, як бачу, пальця в рот не клади». «Хіба то зле?» – всміхнулася. «Ти ж сам казав, що любиш жінок сучасних, гострих на слово й діло. «Мало, що я казав». Ревізія своїх моральних принципів. Не потерпай, спинило його розважливо. Жінки як хміль. В розумінні алкоголь? Та ні, гнучки, немов хмілини. Яку опору мають, такі й самі. Цікава філософія. Життя? У кафе, яке їм трапилося, було залізно і душно, у другому те саме. Київ заполонили гості. Є ж би на що й глянути. Така думка, ніби сурма, покликала на кручі, звідки видно, поділ, Дніпро та задніпров'я. «Може, хай їм греть з харчевням?» спитав Назар, стурбовано таким багатолюдям Ніно. «Ти дуже їсти хочеш?» «Я – ні. Тоді ходімо до Володимира». «Якого?» що стоїть у парку з Христом у руці. Ходімо, усміхнулася, я не була там уже сто літ. Я теж, сказав Назар, і раптом здумав справді. Він бачив пам'ятник якихось сто тридцять років тому. Насилу стримався, щоб не сказати ні-ні. І сказав би, певно, якби не прикрість із Леонідом. Що то він бідний робить? Напився зілля і знов заснув, чи дзвонить йому з обидою 5 хвилин. На гірці Назар згадав, що тут дерева тоді були маленькими, не затуляли пам'ятник не тільки від подолу річки, а й від старого міста. — Поскільки їм цим каштанам? — спитав зненацька Ніну. Та обдивилась пильно, от корення аж верха і мовила — не більше п'ятдесяти. А я гадав, ті самі. Які? Що бачили Шевченків похорон. Так і не втерпів. Будеш тепер викручуватися? Його ж могила в Каневі, схопила нитку Ніна. А там колись стояла церква, вказав у з рукою. У ній чувала його труна, як везли у Канів із Петербурга. Скільки було народу. На всіх цих горах понад Дніпром стояли люди, як по шосе несли труну на пароплав, чождаво там, за ланцюговим мостом. Де ти про це читав? Чому читав? Обурився і спохопився. У книжці? В якій? Забув. Це я в бібліотеці. Обманювати не дуже вмів. І Ніна спостерегла одразу, що він нещирий з нею, все ж змовчала, не почала дошукуватися, і не гадала, що ти так знаєш старовину.